Стало душно в голові, в грудях, поплив світ під ногами. Плила ніч, і вона серед ночі. Такий гороцька і делікатна. Ну, може, підеш з нами, дівочка-припєвочка?» «Десь я чула ця висі», – подумала Віта. Від Едека карчали замкість, питала. «Куди?» «До любові. Не хочеш? А силою?» Один з них, причіпливіший, встиг схопити за руку. «Не треба», – сказала Віта. «А то що буде? Нічка не видасть. У мене хлопець в тюрмі». Аж дзвінким голосом відчекав на Віта. Він авторитет. Той що? Чули про такого Еміра? Ні, якого ще Чмура перший? А що? Другий вже трохи здоровий здорової голосі. Зачепите? Почуєте? Відчула. Вони збентежені. Та здаватись не хотіли. Бре-бре, дівчино. Ну, признавайся. Бре? Заливаєш? У людки спитайте. Пішли до клубу. І справді зробила порух. Хоч голова все ще плела. Спитаємо? Та ну тебе... «Як же ти з Тормінянином потрашувала?» – довго розказувати. Я раптом де в неї метал у голосі. «А мене проведете до баби Павлини? Пішли!» Вони таки взялись проводити. Теліпали спохитуючись, від них весло перегаром, ще чимось вельми приємним, та й їй було добре і трохи весело. Подумала, що не такі вже й погані ці хлопці. Вони щось взялися їй розповідати про якогось михаська, котрий теж сидів у тюрмі, про те, як мало платять у колосмі на фермі, а є ж, виявляється на світі такі міста, як Київ. І Віта слухала і не слухала. То був особливий вечір чи вже ніч, адже кіносеан спочинався о десятій вечора. Сповнений події тривог, чогось такого в ній самі про що досі й не підозрювала. Ніби примнесений вітром чи цими зорями над нею, або пташкою, що прилітала. «Опиратись марно», – сказала тепер вона собі. «Опиратися ввечері, тому що відбувається і що відбудеться, чого не було, але мало бути, таємниця її поїздки». Щось підступило Віті до її дихальних штахів, стали їх забивати. Вона от упаде, впаде, тільки б не впасти, дійти. Майже біля самої хати їх нос догнала схарапуджена людка. Через два тижні після грешту батька забрали й маму. Доздра Перма, Снігурець, донька ворогів народу, опинилася в спеціальному дитячому будинку для таких дітей, як вона. Відтоді майже все її життя пропікали сіро-зеленюваті очі директорки – худої, вистронченої, але котра в якийсь момент стала розпливатись перед очима Дази і від того ставала набагато довстішою. Ти тут для того, щоб перетворитися у справжню радянську людину, яка любить товариша Сталіна, партію, народ і свою велику радянську країну, і яка ненавидить ворогів товариша Сталіна, ворогів партії, народу і всієї країни. А твої батьки були огидними ворогами народу, а значить і товариша Сталіна. Подумай над цими словами і що треба зробити, щоб стати справжньою радянською людиною. Чи хотіла б ти бути донькою таких батьків? Подумай. Чому були, майнула й зникла думка. Мама й тато живі. Мама й тато. Про що говориться тітка? Огидна, ходюща тітка. Тітка, яка розпливається. Ні ні, вона не така, вона добра, справедлива, вона хоче добра їй, дадзі, хоче перевиховати її, зробити з нею справжню людину. Вона не худай не товста, так не можна казати, треба думати. Але хіба я не люблю Сталіна, подумала Даза, і злякалась. Можеш йти і не забувай мої слова. Повтори їх думай над ними. Спасибі, прошептала Даза. Чи то на дозвіл піти, чи на дозвіл повторювати, сказане директоркою, чи на те й інше, а більше на звільнення від пропікання очей, які отот мали її спалити. Які карали більше, ніж слова, ніж відчуття провини. Вона думала дорогою до спального корпусу, дорогою на сніданок, обід вечерю, уроки. Після власні заняття намагалася не думати, бо думати, виявляється, нестерпно, нестерпно боляче, і думала. Як міг тато, подібно до тих, кого він засуджував, сипати склою отруту в цукор і тістечка? Як могла найкраща в світі мама Рита, лагідна, проста, сонячна, допомагати татові в цьому страшному занятті? Як можна так прикидатися? Як могли вони готуватись вбити товариша Сталіна? Виходить, вона не знала своїх батьків. Батьків, котрі вчили любити Сталіна, партію і країну найсправедливішу в світі. Вороги, підлі вороги і зрадники, ток, котрі вміло маскувалися навіть перед нею, своєю донькою. І все ж головний висновок, який зробила Даза, був таким. Батьки, тато Роман і мама Рита зрадили насамперед її, Дазу. Саме завдяки їхній зраді вона й опинилася замість розкішної чотирикімнатної квартири в цій великій залі спальні на сорок ліжок, де весь час тхне хлоркою, потом, пелюкою, шмарклями, вавками, їхнім гноєм, несвіжими простирадами і мишечим послідом. Так-так, послідом, бо мало не щоранку його знаходять під діжками і на проходах між ними, скільки б не замазували дірки. Да, забоялась мишей, як і більшість дівчат, які жили у великій спальні залі. Часом вночі їй здавалося, що чує, як велика сіра миша-мишуга – Мишулища мишара, швидко-швидко, перебираючи ніжками, біжить саме до її ліжка». Тоді Даза натягала ковдру на голову і прислухалась до шурхоту довкола, чи не ліза миша до неї по ніжках ліжка. Поруч супіла на своєму ліжкові Сонька Кудрявченко, родовата дівчина, батько якої вчив на заводі, де працював начальником цеху. Як ламати верстати, аби вони не працювали? Але й не ламались одразу. А мати посміла заводській конторі казати, що це неправда». Соня вдалась тихою, але затятою. Ви можете убити мене, але я не вірю, що тато ворог народу, кинуло вона якось у вічі виховательці Тетяні Борисівні. Товариш Сталін розбереться, і вам буде соромно. Тетяна Борисівна була головною мишею, сірою, зубатою, з гострим нюхом, швидкою ходою, гнучки голосом, що міг перерослати в шипіння, якого її підопічні боялись ще більше, ніж крику. Вона прибивала дівчат до підлоги коротким «стояти і не рухатись» або «мовчати гадюченята». Для доньки ворогів народу, отже, і її персональних ворогів у неї було визначення. Ви навіть не третій і не четвертий сорт, ви не протрухлі, не прогнилі, ви ще не народжені. Народитися новими вони мали тут, у цьому дитбудинку». На той час Даса, звісно, не знала, що десь там, наверху, існувало дві теорії, два підходи, як чинити з дітьми ворогів народу. Перше, їх треба направляти у звичайні будинки, щоб там вони відчували всю ненависть простих радянських дітей, а відтак і усвідомили, хто вони є, і під благотворним пливом перевиховались. Друге, такі дітей треба збирати в особливих таборах чи будинках, перевиховувати, робити корисними для суспільства.